И така, мисля, че можем да започваме с нашите размишления върху свещеното писание тази вечер. Нека да прочетем и да чуем заедно един текст, който се намира в Псалом 37, където Самопевецът Давид казва в пети и шести стихове. Това са неговите думи. Това е едно, един апел, едно насърчение за нас вярващите. Казва. Предай на Господа пътя си и оповави на него и той ще извърши очакването ти. И ще направи да се яви правдата ти като светлината и съдът ти като пладне. Това заявява псалмиста в този псалм. Повтарям, 37, 5 и 6 стихове. От библейска гледна точка предаването, за което говори Давид тук е... Гарант за успех, гарант за растеж, гарант за просперитет в нашия християнски живот. Няма две мнения. Единствено, когато се предаваме на Бога, единствено, когато предаваме пътя си на Него, само тогава Бог може да действа за нас. Разбира се, пак от библейска гледна точка, предаването в ръцете на Бога никак не е лесно. И това е така, защото то не може да се осъществи от днес за утре. То не може да се осъществи без известна борба. Сериозните библейски християни знаят и са уверени в това, че предаването в Божите ръце е едно от най-големите предизвикателства на християнският ни живот. Така ли е и при нас? Мога да ви запитам. Вие самите твърдите ли, че сте се предали вече в Божите ръце? Напълно ли? Или до някъде? Частично. Можете ли като християни да заявите днес пред себе си, пред другите до вас, път църквата, че предаването в Божите ръце е едно от най-големите предизикателства в нашия личен християнски живот. Тази вече искам да говорим за предаването. Така съм заглавил своята проповед. И да започнем от тук. Ще си зададем въпроса, какво е това предаване? По всичко изглежда, че предаването не е наша любима дума. Или не е любима дума за повечето от нас. Защо? Защото говори за загуба. Кой от нас обича да бъде губещ? Има ли така? Ето защо предаването за повечето от нас, ако не за всички, не е любима дума. Предаването пробужда в нас неприятни представи или асоциации за признаването на поражения в някаква степен и в някаква област в нашия живот. Също така за загубване на някаква игра или за отстъпване пред по-силен противник, ако В повечето случаи думата предаване винаги <към> се възприема в отрицателния контекст защото вижте какво става в нашата култура. В днешната култура на конкурентност ние сме учени, че не трябва да се отказваме толкова лесно. Не ли така? Че не трябва да се поддаваме. Напротив. Трябва винаги да настъпваме. Винаги да успяваме. Да побеждаваме. Да завладяваме. Това е за което се говори в днешната инкултура и много по-малко се говори за отстъпване, за покорство, за подчинение и за предаване. Но в разлица с всички тези неща в посланието си до римляните апостол Павел ни учи, че трябва да предадем себе си напълно на Бог. Напълно. Ето неговите думи. Те са записани в посланието му до римляните, 12 глава, първият стих, римляни 12.1. И така, моля ви, каза тук Павел, и така, моля ви, брати, поради Божиите милости, да представите делата си в жер, жива свята, благогодна на Бога, като ваше духовно служение. Други превода се казва, което е вашето духовно служение. Умоляването на Павел е следното. Предайте се на Бога. Напълно и в цяло. Целият си живот. Защото това е разумното ви служение. Няма друго. И ние днес можем да се задем някой въпрос. Първо разбираме, че Бог иска живота. И въпросът сега е колко от нашият живот какъв процент? Да изброим ли? 50% на половина? Или може би 70%, 85%, не, не, 99%. Един процент ще оставим за себе си. Това ли е което иска Бог? Наясно ли сме, че Бог иска всичко? Без задръжка. 100%. 100% Бог иска да предадем себе си в Неговите ръце. Но, това, което трябва да си признаем веднага е, че има някои пречки, които не ни позволяват да предадем поне толкова бързо живота си напълно в Божите ръце. И кои са тия пречки? Първо от тях можем да посочим доверието. Доверието. Защо доверието? защото е основна съставка на предаването. Кажете ми, кой от нас би могъл да се предаде на Бога, ако не му се доверява? Защо по-голяма част от световното население не се предава в ръцете на Бога? Защото не му, не му се доверява. Но за да се довериш на Бога, трябва да го познаваш. И пак, защо голяма част от световното население не се Доверява на Бога, защото не го познава. А не познаваме ли Бога? Колко го познаваме? Докъде го познаваме? Как го познаваме? Като какъв го познаваме? Ясно е едно че ние можем да се предадем на Бога напълно, когато му се доверим. А ще му се доверим, само когато го познаваме. И колкото повече го познаваме, толкова повече ще му се доверяваме толкова повече ще се предаваме в Неговите ръце. Защото ще осъзнаваме колко много ни обича Той. Ще осъзнаваме колко много ни обича Той. Ние откъде знаем, че Бог ни обича? Ако някой ви зададе този въпрос, как ще му отговорите? Ими как откъде? Моля? Да, по принцип от Божието Слово, нали от Неговото Слово. Има много текстове в Божието Слово, които ни говорят за Божията любов към нас. Ето някои от тях. Псалом 45.9, например. Блаки Господ казват от псалмиста към всички. И благите му милости са върху всичките му творения. Псалом 139.3. Издирваш ходенето ми и лягането ми и знаеш всичките ми пътища. Това може да го направи само един, който, за когото ти не си безинтересен. Който държи на теб по някакъв начин. Който проследява какво правиш, как живееш. Който те обича. В Матей 10.30 сам Христос заявява, а на вас и космите на главата са всички приборени. Ако е така, извинявайте, ама това не може да го направи друг, освен един, който наистина те обича. Да знае космите на главата. Казват някои специалисти, как се ги приброили, не знам, но на главата на един човек, когато всичко е нарез с космите, има около 80 до 100 хиляди косама. И всичките Христос ги знае. Всичките ги е приброил. В Еремия 29 глава 11 стих Четем Защото аз знае мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Псалом 86.5. Защото ти, Господи, си благ и готов да прощаваш и много милостив към всички, които те призовават. И Псалом 1458 8 Това само част от библейските текстове, които декларират, че Бог те обича. Благодатен и жалостив е Господ, дълго търпелив и много милостив. Е, със сигурност, Бог не обича необятно повече отколкото ние предполагаме, мислим или знаем. Но най-големият израз на любовта Му към нас е жертвата на Неговия син, на Голгота. Защото Римлини 5.8 Павел заявява, но Бог препоръчва Своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Само когато узнаем че Бог не е тиранин, а спасител. Само когато узнаем, че Бог не е незаинтересован шеф, примерно. а брат, само когато узнаем, че Бог не е някакъв груп, властен диктатор, а приятел, само тогава ние можем да му се доверим. И само тогава можем да се предадем в неговите ръце. Съгласни ли си? Мисля, че тук няма спор. Една друга пречка за пълното ни предаване на Бога е собствената ни гордост. А, ама тази гордост. Колко мнозина от нас са измъчвани от личната си гордост. Често човек трудно признава, че е просто едно създание и не може да контролира всичко. Не може. Вие сте го забелязали това. Ама тук има нещо много интересно. Всъщност въпросът за контролирането на всичко, знаете ли, че е най-старото изкушение? Спомните ли си какво каза змията в Едем на Ева? Ще станете като Бог. Е, това каза. И сега внимавайте. Този куп купнеж да владеем положението и до ден днешен е причина за големият Съ огромният понякога стрес в живота ни. Защото искаме всичко да, да, да контролираме, да владеем. Днес ние осъзнаваме, че животът наистина е една борба. Но колко малко са сред нас от тези, които осъзнават, че това е борбата на Яков? Борбата с Бога. Ние не сме Бог. И никога няма да можем да бъдем. Ние сме само хора. Ние сме само хора. И когато се опитваме да бъдем Бог, тогава знаете ли, че най-много приличаме на кого? Май на дявола, нали? И защо? И защото и дявол купне да бъде Бог. Нека се погледнем за момент и да се запитаме какви искаме да бъдем ние. Искаме ли да бъдем по-красиви? Е, кой не иска? Младите по особен начин, но и по-възрастните. Кой не иска? Искаме ли да бъдем по-талантливи? Искаме ли да бъдем по-богати, по-здрави, с по-големи пенсии? Искаме ли? Искаме. Искаме ли да бъдем по-верни християни? Надявам се всички ние, защото сме тук. Искаме ли да притежаваме всичко и да направим всичко? И когато това не става, ние се обезверяваме, обесърчаваме се, можем да стигнем до отчаяние. Когато забележим, че Бог е надарил някого с качества, които аз или ти не притежаваме, какво става тогава? Почваме да завиждаме, май, дразним се, съжаляваме, изпитваме реемност понякога, защото той, а не аз. Защо те, а не ние. Гордостта наистина е пречка, мои брати и сестри, за пълното ни предаване в Божите ръце. Няма две мнения. Какво означава всъщност да се предадем на Бог? Това е въпрос, върху който много може да се разсъждава. Тук можем да ровим от първата до последната страница на Библията и обратно. Да търсим и блеските отговор. Нека да се постараем да така да обощаваме нещата и да насочваме в един правилен коловоз библейски. Какво означава да се предадем на Бога? Ами предаването на Бога, преди всичко, не е пасивно обновяване. Не е пасивно обновяване. Не можеш просто да си стоиш пасивно и да чакаш, че Бог ще обновява и по този начин ти се предадеш. Не е и фатализъм. Не е и фатализъм. Не е също така и извинение за ленност. Разбирате ли за какво говоря? То не е и приемане на общественото мнение. Никой отвън, никой от обществото не може да каже това наистина се е предал. Как ще оцени това? По какви критерии? Е, до някъде може. Ама кой е най-добре чете е в сърцето, в дълбините на сърцето? По-скоро предаването означава, че в един момент можеш да бъдеш поканен, внимавай, да пожертваш дори живота си. Ма това не е лесно. По-скоро предаването означава, че в един момент ти можеш да бъдеш поканен, да страдаш или да промениш от нези неща в твоя живот, които не ти се иска да променяш. Не ти се иска. Не ти се иска. Бог често призовава Предадените хора да воюват за Него. Не сте ли забелязали това? Не, предадените какво ще воюват за Бог? В този смисъл Бог не използва страхливци. В този смисъл Бог не използва страхливци. Бог използва хора, които не отстъпват, които не се оставят на другите да ги тъпчат. Ако си се оставил другите да тъпчат, как Бог ще използва, за да воюваш за Него? Предаването не означава да се откажеш и от разумното си мислене. Някои могат да стигнат до подобни идеи. Ние трябва изобщо да не мислим вече с разума си. Нали? Предали сме се на бог, Нека Той да мисли сега вместо нас. Ами за какво ни е дал тогава този ум Бог? Ами трябва да мислим с Нем. Бог желая да използваме ума, който ни е дал. Със сигурност желая. Бог не иска да бъдеш робот, братко и сестро. Бог иска да бъдеш личност, при това е една уважавана личност, при това е една из... известна, ако ще в този смисъл личност. Хората да, да знаят за теб, да те познават, да те сочат понякога с пръст, но разбира се, винаги с добро. Той иска да употребяваш уникалната си личност. Предаването в този смисъл не може да смалява личността. Предаването в този смисъл издига личността. Предаването се проявява най-добре в покорството. Хайде да мислим. Не можеш да наричаш Исус свой Господ и в същото време да не му се покоряваш. Що за... Християнство изобщо е това. Господи, Господи, Господи, пък иначе сърцето далечо свито. Не му се покоряваш. Тъй, предаденят християнин се покорява на Божието Слово. Дори и тогава, когато не разбира в дълбочина неговата същност. Ето вижте, например, Авраам. Какво направи Авраам? Той следваше Божието водителство, без да знае къде ще го отведе то. Вижте, Ана, бъдещата майка на Самуил, не, Ана не знаеше кога ще дойде Божието време. Откъде да знае кога ще дойде. Но се доверяваше, продължаваше да се доверява. Вижте, и Мария. И тя не знаеше всички подробности около зачатието и раждането на бъдещия спасител на човечеството. Но, ми вижте, Йосиф, Йосиф, който повярва на всичките Божи обещания, въпреки, че не разбираше защо Бог позволява да стане с него това или онова, защо трябваше да попада в тъмницата, защо трябваше първо братята му да го продадат, после да попадне в а, един дом и то добър дом, в който обаче се случиха някои беди за него, защо трябваше да, набед, да бъде набеден по този начин, защо трябваше да бъде оклеветен, защо трябваше да попадне в тъмницата и всички други неща, които се случиха с него. Той не ги разбираше и въпреки всичко. Не само той, но и Анна, за която говорим, и Мария, за която говорим, и Авраам, за когато сега споделихме поделихме няколко думи. Всички те се доверяваха на Бога и Бог ги употребяваше като силни, мощни инструменти в ръцете си за спасението и на други хора. Кога можеш да знаеш, че си предал напълно на Бога? Питал ли си се някога? Абе, аз предал ли съм се на Бога или не съм се предал? Вече съм 5, 10, 25, 50 години някой. В църквата вярва съм. Добре, предал ли съм се на Бога? Не съм. Кога мога да бъда сигурен? Как да бъда сигурен, че съм се предал? Ами, хайде да го кажем така. Когато разчиташ, че не ти, а Бог ще се погрижи за всичко в твоя живот. За всичко. Това означава, това е сигурен гарант, че ти си се предал на Бога. Бог ще го направи това? Аврам казваше, и ова Ири, или Бог ще промисли. Оставим се Той да го промисли. Това. Когато разчиташ, че не ти, а че Бог ще се погрижи на нещата, които са част от проблемите на твоя живот, да знаеш, че ти сигурно си се предал на Бога. Когато просто пускаш всичко и оставаш Бог да действа, ти си се предал на Бога. Ама не е лесно да пуснеш всичко. Не? Когато не реагираш на критиката, и не защитава себе си, тогава явно си се предал на Бога? Иначе, егоизма надделява и се опитва да противостои. Когато не пречеш на останалите, когато не търсиш правата си, когато служиш на другите, е, явно е, че тогава си се предал на Бога. Не може да има друго. Това е сигурен гарант. Една от най-трудните области на предаването за много хора са техните пари. Ми така си. Тво казваме ние? Е, добре. Искам да живея за Бога, но също така искам да спечели достатъчно пари, за да мога да живея сносно, да живея удобно и един ден да се пенсионирам успешно. До там стигаме в своите размисли. Е, това ли е, което казваме? Сякаш пенсионирането е целта на предадения живот. При нас това ли е целта? Да си стигнем с покойна пенсия. Вижте, какво казва Исус. В Матей 6 глава. Матей 6 глава, 24-и и след това 21 стих ще прочета. Исус казва, никой не може да слугува на двама господари. Защото или ще намрази единят, а ще обикне другия, или към един ще се привържи, а другия ще презира. Не можете да слугувате на мостика, на... на... на... на... защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Ето това е. Кой е върховният пример за пълното предаване? Еми е. Няма друг. Да го чуем, за да разберем какво означава пълно предаване. Ето го, Исус, в един сублимен момент от живота си. Марк 14:36. Ава, Отче, За Тебе всичко е възможно. Отмини ме с тази чаша. Не обаче както аз искам, но както Ти искаш. Това е истинско предаване, нали? На практика истинското предаване казва Господи, ако този проблем, който съществува при мен, ако болката, която имам, ако болестта, от която боледувам, ако обстоятелството около мен е необходимо за изпълнение на Твоята цел и слава в Моя живот, и ще послужи за доброто в живота на другите, то тогава не го отминавай, не го отмахвай. Вие знаете ли, че това ниво на зрялост не се достига толкова лесно? Ето го и случая с Исус, нали? В Гецимания. Исус не понесе много лесно това. Защото тежестта, която бе върху плещите му, го доведе до там, че той започна да се изпотява. И тази пот изведна се превърна в кръв. Не е много лесно. Не е много лесно да достигнеш до това ниво на зрялост. И за какво ни говори този факт? Този факт ни говори за това че предаването е първо усилна работа и второ предаването е усилна борба. И аз и ти се борим най-вече с себе си. Това е усилната борба. Ако успеем, нека да си зададем въпроса тогава до какви благословения ще ни доведе предаването. Първо, имаме мир с Бог. Сигурно, на моменти с него преживяваме. Но не трайно, защото често се разконцентрираме, разколебаваме и тогава мирът изчезва. Но така казва един от приятелите на Йов, когато бе отишъл да го успокоява. Четем в Йов 22 глава, 21 стих. Казва така, ли се с него и бъдив в мир, от това ще дойде добро за теб. Ето какво получаваме, когато, когато се предадем напълно в Божите ръце. Ако сме достигнали до този момент, първото нещо, което ще дойде в живота ни е Божият мир. Мир ще изпълни съществото ти. Второ, Имаме свобода. Апостол Павел го казва. Римляни 6, 17 18. Благодарение обаче на Бога, че като бяхме слуги на греха, вие се покорихте от сърце на онзи образец на учението, който ви бе предаден и освободени от греха, станахте слуги на правдата. Ето е свободата. Предава се на Христос, той, той те освобождава. И трето, когато се преданем напълно на Бога, преживяваме Неговата сила в живота си. Един пример. Примера е с старозаветният библейски водач или герой Исус Навин. В петата глава на тази книга, от 13 до 15 стихове, четем когато Исус беше при Ерихон, повдигна очи и видя, че срещу него стоеше човек с изваден меч в ръка. Исус пристъпи към него и му каза, наш ли си или от неприятелите ни? А човекът отговори, не, но за началник на Господното воинство сега дойдох аз. Исус падна с лицето си на земята, поклони се и го попита, какво ще заповяда Моят Господар на слугата си? А военачалникът на Господното военство каза на Исус: Събуй обувките от нозете си, защото мястото, на което стоиш е свято. И Исус направи това. И Исус се покори Исус се предаде в този смисъл. Е добре, какви бяха резултатите от това предаване на Исус навин в Божите ръце? Шестата глава веднага, след това ни отговаря на този въпрос. И резултатите бяха една неповторима победа. Защото стените на Ерихом паднаха, защото израелтяните нахлуха и завладяха всичко. Една блестяща, изумителна победа при Ерихом. И тук обаче откриваме един парадокс. Знаете ли кой е този парадокс? Парадокса е, че когато се предаваме тогава побеждава. Трябва да го осъзнаем до край. Само когато се предадем, тогава можем да победим. Предаването не те прави слаб. Предаването те издига. Ето защо величието на силата на дарен човек се крие в степента на Неговото предаване. Кога използва е Бог, Ко използва Бог за своите цели. Най-често предимно, разбира се, Бог използва за своите цели предадени хора. Ето и примера с Мария, която трябваше да стане майка на бъдещия спасител на човечеството. Защо Бог избра Мария? Защото беше по-красива, по-талантлива, по-богата, никъде не пишете това. Защо тогава? Защото се предаде напълно в Божите ръце. Спомняте ли си, когато ангела дойде, за да й предаде веста? Тя, представям си, как го е погледнала, с топлите си, хубави, дълбоки, очи, пълни с доверие. И му каза, ето господната слугиня пред теб. Нека ми бъде според Твоите думи. И е нещо много важно. Това, което не трябва да забравяме. Всеки път, когато се покоряваме или предаваме на Бога, всеки път, в такъв момент, дявола бяга от нас. Това не е за подсиняне, нали? Така го казва Яков. Яков 4 глава 7 стих. И така покорявайте се на Бога, но се противете на дявола и той ще бяга от вас. Ако трябва да обобщим всичко, което казахме дотук относно предаването, искам да бъдем наясни. В края на краищата, врати и сестри, всеки един от нас избира на какво или на кого ще се предаде. Все на нещо се предаваш. Няма начин. Ако не се предадем на Бога, ще се предадем на мненията или на очакванията на тези, които са около нас. Но можем да се предадем и на други неща. Можем да се предадем на парите, можем да се предадем на недоволството, можем да се предадем на страха си, можем да се предадем на собствения си егоизъм, можем да се предадем на пожеланието, егоистичните си цели, които имаме. Толкова много са нещата, на които можем да се предадем, ако не се предадем на Бога. Всеки един от нас е свободен да избере на кого или на какво ще се. Предаде, свободен си и ти. Но искам да ви кажа, че никой от нас не е свободен от последствията на своя избор. Иначе сме свободни. На кого ще се предадем И на какво? Ама после, последиците, не сме свободни от тях. Поради тази причина, предаването на Бога не е най-добрият начин на живот. Точно обратното. Предаването на Бога е единственият начин на живот. Съгласни ли сте, че това е така? Знаете ли, кои са най-мъдрите моменти в живота? Най-мъдрите моменти в живота ни са тези, когато казваме на Бога да. Да, да, да. Това са най-мъдрите моменти в нашия живот. Но всеки един от нас знае от личен опит, че това не е толкова лесно за постигане. Как да кажеш да, когато сърцето ти не казва? Само с устата не върви. Понякога са ни нужни години, докато осъзнаем, че най-голямата пречка да преживеем Божите благословения, не са ни другите. Не са другите около нас. Ко сте ми виновни вие толкова, ама аз вас обвинявам. Ма не е така. И трябва понякога да минат много години, за да разбера, че не вие сте ми виновни, ами че аз съм си лично виновен за това, че не съм получил през всичките тези години Божите благословения. Завиждал съм на то, завиждал съм на Оня, що при един така, па при мен не е така, що той има качества, пък аз нямам качества. И така си ми е минал животът. Нашата воля, нашата гордост, нашите амбиции ето виновника за провалите. Никой от нас не може да изпълни Божите цели в живота си, докато погледът му е насочен върху личните му планове. Нещо повече. Трябва да сме наясно, че предаването не е еднократно събитие. Да не си помислим, че ми добре, да ще се понапънем, малко ще предадем някакси на Бога. Веднас за винаги. Ами, предаването не е еднократно събитие. Вие спомните ли си Павел, какво казваше в едно от своите послания, Коринто, аз всеки ден умирам. Всеки ден. Всеки ден се предавам, казва Паулен. Ти всеки ден ли умираш? Ако не превърнем предаването в ежедневен навик, какви изобщо победи искаме да постигнем в своя християнски живот? Ту трябва да кажем и още нещо. Защото следствие на подобни размишления, често ние сме подбудени, мотивирани. Да вземем решението да се предадем. Ако някой от нас, разбира ги, че все още не, има проблеми с предаването, кой от нас няма, хай да се го признаем. И ако някой от нас реши в един момент да предаде себе си на Бога, трябва да знае, че след време, не мога да ви посоча кога точно, за всеки явно, индивидуално, различно, след време ще има проверка. Бог ще те провери. Смисъл? Дали се предал, нали? Трябва да те провери. Понякога това ще означава да правим неудобни, не толкова желани, скъпоструващи или пък на пръв поглед невъзможни неща. Това още означава при проверката, че често ще сме така мотивирани, насърчавани, да вършим противоположното на това, което искаме. Което желаем, за което коконем. Не е лесно, нали? И ако е така, кажете ми, ще се съгласите ли на една такава проверка? Предаването. С това говорим тази вечер. Римляни 6 глава 13 стих. <към> Римляни 6:13. Нито предоставите телесните си части като оръдия на неправдата, а предоставите себе си на Бога като оживели от мъртвите и телесните си части на Бога като оръдия на правдата. Тук апостол ни насърчава, апелира мощно към нас, да предадем себе си на Бога, като уръдие на правдата. Това той, с това той се обръща към християните в своето време и към всички християни през следващите векове, като достига неговият призив и до нас днес да се предадем на Бога като оръдие на правдата. Ще го направим. Разказва се историята за един християнин, който бил мощно употребяван и благославен от Бога. И него и приятел наблюдавал живота му, и един ден просто не можел вече да издържа да не го попита. И го попитал. Я ми кажи, защо Бог толкова много употребява и благославя твоя живот? И тогава християнинът му отговорил. Бях младеж, когато сключих договор с Бога, че ще му бъда роб. И от тогава до сега съм се стараел да бъда верен на това си обещание. искаш ли да бъдеш роб на Бога? Искаш ли да сключиш този договор с Него да бъдеш такъв? Или все още ще продължиш да спориш и да се бориш с Него за правото му да върши в живота ти нещата, които той вижда за добри. В началото на тази проповед Започнахме с текста в Псалон 37, 5 и 6 стих. ли си? В края на проповедта искам отново да го прочетем. Какво казваше той? Псалон 37, 5 и 6. Предай на Господа пътя си и уповавай на Него и Той ще извърши очакването ти и ще направи да се яви правдата ти като светлината и съдът ти, като пладне, предай на Господа пътя си. Той ще извърши всичко, което очакваш. Това са неизменни Божи обещания. Ние не можем да преживеем тези обещания, ако не направим първото, ако не се предадем. И си мисля, че е добре да се помолим така. Господи, помогни ни наистина, да се предем напълно изцяло на Теп, защото ние сме Твои и по сътворение и по изкупление и искаме да останем Твои, предадени в ръцете Ти вовеки. Амин.